b o ๊ก <Book> 2หกสิบเก้าตนซนต้องการอยากบีฮ์เฮอร์วาวิลล่าบีฮ่ดิฉันต้องการเตียง Jag behöver en säng. Jag behöver en säng. De chän jag nån. Jag vill sova. Jag vill sova. Tänk i mitt tjejmy. Finns det en säng här? Finns det en säng här? De chän jag behöver e Jag behöver en lampa. Jag behöver en lampa. Då jag vill läsa. jag vill läsa. Finns det en lampa här? Finns det en lampa här? Då jag vill läsa. Jag behöver en telefon. Jag behöver en telefon. Då jag vill ringa. d jag vill ringa. Tänk om det finns en telefon här? Tänk o det f i en telefon här? Då jag måste ta en kamera för a r Jag behöver en kamera. Jag behöver en kamera. Då jag vill ta b i o d e Jag vill fotografera. Jag vill fotografera. Tänk dig en kamera. Finns det en kamera här? Finns det en kamera här? Då jag o n h ö v e r en d u t e r Jag behöver en dator. Jag behöver en dator. Då jag vill skicka ett e-mail. Jag vill skicka ett e-mail. Finns det en dator här? Finns det en dator här? Jag behöver en k u l s p e t s p e n n a Jag behöver en k u l s p e t s p e n n a Då jag vill skriva något. jag vill skriva något. Finns det ett papper och en kullspetspenna här? Finns det ett papper och en kulspetspenna här?